Binecuvântarea Domnului, vrem să văd tot. să-L să de oameni, cum și Într-un nou, lichiere mărturisitora de Sfintei Măcenițean Asasian și în din împreună cu dânșa cărora pămânirilor să vârșim, a de Ioan, vredeam, ades, Sfântul Ioan Brădearul Patriarul Constantinopolo, dar de, de Măsere, Chimșa, -ne Sfântul Drepțul Dumnezele și Părintea Chimișeană și Cându-neștuturilor Sfinților, să ne băduie și mă iubireați noi ca și de mâncitor, încăderea lui Adam nu a fost lepădată de Dumnezeu. Fiindcă el este absolut în toate tot ce este bun, sublim, frumos, a excelat și în acest atribut de a fi bun, de a fi îngăduitor, în de cum îl cântăm noi în Sfânta Biserică. Rămâneam un singur lucru de a să acel frumos sentiment care a fost odinioară între Adam și Eva și Dumnezeu. Dar acest lucru trebuia să facă omul. După cum și vedem în viața noastră, degeaba sunt sentimente dacă dincolo totul e nete și nu se leagă nimic. Așa și Dumnezeu l-a așteptat pe om de mult, Cădea și făcea o diferență unde era diavolul în ispita lui și cât contribuia omul prin plăcerea lui. Și iarăși tăcea Dumnezeu, timpul se scurgea, poate omul își va veni în firea lui și va pune preț pe ceea ce a pierdut nobilul sentiment de legătură între om, și citifolul său. Am văzut în Sfânta Scriptură istoria omenirii care astăzi cât de științifică este nu mai poate ignorat și infirmat de care le-a trimis Dumnezeu nu din răutate ca să se arate ca un tiran. Ci fiindcă omul mai putea să mai veze din cuvânt atunci a mai trimis înainte câte un pic bătări, și apoi cum a fost și pătărului noi în bătaie de cimitivă. Iată că după noi s-a renăscut poporul românesc. Așa s-a ajuns că iar și omul ascultând șapta trupului a săzut mai greu decât înainte de pătărul. Te mulțite idolatria și inspire pe oameni în cumplițiile și imoralitățile care, cu rușine putem să le mai spunem, sau chiar nu sunt de Din această cunserie de idol, în această încârcitură cumplită de credințe care erau atunci, a răsărit. David, îl a răsărit. Părintele nostru și al iudeilor a Acela a făcut o coditură în, în istoria omenirii Toți părinții și rudele lui, în Mesopotamia fiind, se închinau licorilor. Iar el uitându-se la cer și văzând atât de frumoasă înstelată a cerului în împunării nopții și-a dat seama că este imposibil ca idolii Tatălui lui să fi făcut așa cum se Și atunci a spus, trebuie să fie un singur Dumnezeu pe vreme ce pe cer este atât armonie. Că dacă ar fi mai mulți Dumnezei pe cer, s-ar împerechea între ei, s-ar și o parte din pot acelează s-a duce undeva cealaltă să cu alta cum vedem că au fost și zeii în istorie. Dragi credincioși, acest amram care l-a discernut pe Dumnezeu prin frumoasa lui bugetare a stat ca piatră de temelie la noul popor din care avea să se nască Cercea agasă unele de cărmuire pentru cei ce vor ca să-și cucerească ceea ce a fi în părăsia lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei care l-a cunoscut pe Hristos față către față și împreună cu Sfântul Apostol Ioan, numai ei doi au fost cu Sfântul, cu Domnul Hristos, cei doi e Marcu și Luca n-au fost cu Domnul ci au fost din cei șapte acesta avea să spună în Evanghelia lui partea trupeasta Mântuitorului. Pentru acest motiv și începe viața Mântuitorului cu genealogia lui. Oricât s-a strofocat un om în istorie, cât s-a chinuit ca să scoată cât mai străbucit Chipul unei persoane sau unui popor nu a reușit, copregiată întreagă de poeți, de scriitor sau filozofi. Singura persoană și singurul popor care a rămas în istorie este poporul lui Deu și, din poporul lui Deu, mântuitor, care nu a putut fi niciodată atât personalitatea sa, cât și din sa în putere și în care le-a făcut. Totodată, singurul popor din lume care are testament pe Pământul care stă este poporul lui Dea. Și cel mai indestructibil testament este Sfânta Scritură. Niciun popor din lume nu are atestatul Pământului pe care stă, ce doar e închipuit cu sud în paginile istoriei. Dar poporul judeu din care s-a născut și Mântuitorul, într-adevăr, este statornic acolo unde este acum, ca o forțată mona. Și acest testament este scris cu mâna lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Deci, în Evanghelia de astăzi să vedem pământuitorul în cine a văzut și a fi de unde Avram l-a născut pe Isac. Isac l-a născut pe Iacob, Iacob pe toți Avram care l-a discerut pe Dumnezeu și l-a și cunoscut în puterea sa și în frunzețea sa la stăjarul sunt sunt Crăine, a avut fără că în pleseinția săansela, lac o sol, se vor pla toate neamurile pământului și că îi se va da fiul, doamna lui era seara. ajuns la bătrânețe, el o sute de ani, ia 99, ori, iată pe Dumnezeu, în iată lucrurile lor, pe Dumnezeiască și la născut pe Isa. Avram în evraică se plăcuiește Tatăl neamurilor. I s-a pus acest nume datorită faptului că într-adevăr avea să devină după Nucluitorul Tatăl tuturor neamurilor unde trebuiau să vină să se chine. în muntele Vărborta să se închină acolo unde Hristos a murit și a și dat legea Noului Testament. Dragi credincioși, Născându-l pe Isaac, în pământ pripeat, din cauza că el a fost strământat din Mesopotamia de astăzi, a fost strământat în pământul a cum să-l spune atunci, pământul palestine de astăzi. Și acolo născându se Isaac, care se câmpuiește râs. Adică bucurie a fost tăiat în peșur, după așezământul de lege care l-a dat Dumnezeu, în urma făgădărinței că pentru seminția lui se vor na, se vor să toate neamurile. sa care a fost și el atât de mult de mama lui și de tatăl lui, era un copil cu nimeni, un copil binecuvântat, fapt pentru care și Dumnezeu, la a sunt copiată de temerie a ceea ce avea să fie. Isaac avea și el necas că doamna lui Rebeca era seama. Avea păgătăința și nu suferea în acest lucru. Dar iată că el atunci când, prin îngăciuni, l-a chemat pe Dumnezeu, Dumnezeu s-a milosit și a deschis frântă cele sale și a născut, nu un copil, doi și cele. Mă voi opri în această genealogie pentru scurtina cuvântului la câteva halte de maximă importanță și totodată să răși târguim ca nu cumva să rămâneți mintiți din Sfânta Scriptură sau după șartele momenice ale sectanților care nu au înțeles niciodată Scriptura și să vă că a purtat doi copii în burtă și când au început copiii să crească, ea simțea ceva că se mișcă. Nu un copil, simțea o pătărie cumva, că mama este extraordinar de sensibilă la tot ce se întâmplă în burta ei. E din e ei și știți de voastre. N-a spus decât la moartea ei ceea ce s-a întâmplat. Copilul se mișcă, mai dă cu picioarele când crește în purta mamei, dar acolo păreau bătăriști. Când a dat să se nască cei doi copii, primul era prins de piciorul și de-al doilea. Și primului s-a pus numele de Isab iar celui de-al doilea s-a pus numele de Iacob iar l ținea de picior prin sac și așa-mi născut, era ceva împotriva decii. Împotriva firii acest lucru. Că să se nască unul după altul e și logică. Prin nostru, nu o vreau să iasă amândoi. Dar ca să-l țină acela așa strâns cu mânuța de picior de călcui pe celălalt, părea puțin cam taie. Lucrul acesta nu s-a Că cel care s-a născut primul, sau i-a furat dreptul de întâi născut lui Iacob. Că iacov trebuia să se nască primul, dar i-a furat în din puncte. Dreptul de născut care legea evrească înțelă în noastră nu, și copilul ca să curândia de Dumnezeu bineînțeles, nu cu discernământul lui a arătat omenirii ca nu era dreptul să mă nască dar tu ne-ai de lucru tare, dar pe care el l-a recâștigat datorită mamei lui care o lipea enorm de mult că era ascultător. Celălalt era un vesmetic, era un repet, în casa ta. Iacob avea să nască ceilalți patriari, care erau 12 la număr, la număr împreună cu o fată din. Din acești 12 patriar, numai unul avea să stea în încrângătura în, în genealogia Mântuitorului, acela cu numele de Iuda, care se și mărturii mărturisire, nume care este de mare slavă și cinste în poporul Iudeu. Iuda a avut mai mulți copii, dar a avut sau un moment dat când murind din soția lui, avea trei copii, din acea soție Ir, Avan și Siloan. Legea era așa, că dacă soțul, soțul, moare, fără a lăsa copii, are dreptul ca fratele lui, necăsătorii, fiind, să se soare cu văduva ca să ridice seminția acelei familii. Lege scrisă și păstrată în neamul Iudem. Se căsătorește el cu Tamar, după lege, dar el moare și fără copii al Iuda tatălui iri și socului lui tamar, îi dă după lege pe al doilea copil, care era la vârsta în pe avan și acela iarăși mare fără copii, rămânând să se însoțească siluam, când ajungea la vârsta de Sărbăcii cu tamar, după lege se ridice sămânța familii. Iuda a făcut o nedreptate cu Tama că nu l-a mai dat prin soții de pe Siloan. Și atunci, i-a dorit ca să ridice sămânța din Iuda, a făcut un club de genul acesta. Și vreau ca să vin spun că și găsiți în Sfânta Scriptură și îl voi tâncuie de așa natură, nu sofistic, și după cum se tâncuiește, ca să vedeți că nu este păcat. Dar nu de pe alții spre așa ceva. Tamar era frustrat, nedreptățit pe gestul care l-a făcut socul ei, că nu l-a dat pe al treilea copil ca să nască fi. Și când a auzit că el se duce în câmp, la oile lui, s-a deghizat, s-a împotopit și a plecat undeva în calea lui, la o intersecție. Și, stând acolo, cu fața acoperită, a pozat o fată de centură. Iuda a intrat la ea, dar ea i-a spus, nu te veni la mine până nu -mi dai un da. Și el i-a spus, îți voi da un ieri. Dar unde? Că nu-l ai. Bine, nu-l am. Acum am cum Acum mă întorc să-ți dau. Nu-l dă Și ce vrei să-ți dau?" minerul. Avea și un colier. Nu cum au țigat în de unde un și vaca. Și un toiag. Și a căzut la pace. Ia zămisli din Irlanda și-a dat înapoi podroapele și-a plecat la casa lui, neștiind cu cine s-a deputat Ilda. Urta de Sfântului, de la trei luni, era vădită de păcat și trebuia, după lege, să o ardă în foc. Atât de caustic era păcat. Ea a tăcut până când i s-a dat judecata și -a apoi l-a chemat pe Ilda și i-a spus de ce mă condamn, de ce sunt eu încregată, însărcinată? Știi cu cine sunt? Cu cine vrei să spui? Cu tine. Cum îți permit să spui tu așa ceva? Acu' este inervul Acu' este gherdanul și acu' este toiatul. Nu a făcut decât să plece ochii în să-și vadă rușinea. Apoi, umilindu-se, a iertat-o și a ținut-o în casă. Din când aceștia aveau să se nască legemele, Fares și țara. Și aici, iarăși, mai demotare, Fares, când avea să se nască împreună cu Zara, iarăși se sfidează legile fiului. zi iasă capul după cum este taina nașterii, e o mâncă. Și acea mănuță, moașa, care asista la naștere, a fost legată cu un fir roșu. Mănuța s-a retras și a ieșit altul. Și s-a pus prin fără farec și celui de de la zar, Ca să nu pierdem cuvântul că oamenii suntem. Nu este un băcat, un incest atât de prepăstios care l-a făcut Iuda cu Tamar. Ea nu a ieșit, fiindcă nu mai putea de pofte să o ci dorea să aibă un copil din familie. Iar păcatul lui Iuda, a socului Tamarei, a fost împlituit din cauza că el a făcut unei cu Tamar, Trebuia să le dea al treilea fiu spre însoțire. Dar de ce nu l-a dat? Că era frică să nu moară și au treilea fiu. Și acum iarăși ne punem întrebarea, de ce au murit primii fii? Și aici este aviza amatorilor. Când trebuia să lasă, Lutamara tamara ce trebuia să lase pentru zămisirea vărsată pe pământ și Dumnezeu i-a luat viața precum și lui Anahona care a inventat această mare invenție care s-a la aproape toți oamenii părmânii, spre trămații De ce i s-a legat mânuța lui zara cu fiul roșu? Acela avea să iasă prin, dar numai mâna a scos din cele mamei, ca să arate viața cu după care avea să trăiască oamenii după Hristos. Legea bună, ieșea o altă lege dată de Hristos, legea aceea de el omului. Adică nu mai faci dinte după dinte, ochi după ochi, de frică legea. O faci cu vei tu. Ca drept o bagă, iată câtă lume este astăzi, Dumnezeu nu secere, cere, în urețea lui este bun, le dă de toate. Dacă vrea să vină spre Domnul, brațele sunt deschise. Iar care nu, după legea firească, cum își întrerupe firul vieții, după râvriala lui Dumnezeu, va vedea ce a greșit și pe ce cărări strânge a călătorit o viață atât de scurtă. Iubis din Viața duhovnicească avea să fie arătată înainte de mântuitor prin Melchisebet, care a trăit pe timpul Sfântului Abraham, prin Io, care era foarte vestit în bogății și în cucernicire în locul lui. Și alți mulți, prorocii și toți ceilalți, și după, înainte de Potoc, care s-a înălțat la cer datorită dreptății cu care a trăit în viața lui Pământar. Dar cum afares avea să nască în genealogia lui pe Srom? și nu e enumerăm pe toți, nici o dar nici nu avem nevoie de lucrul ăsta că este scris în cart. Ajungem la un alt punct. Când iudeii aveau să cucerească Ierihonul, cetatea, fastoasă cetate a timpului antic, și fiind atât de puternică și neputând să o cucerească la lucrat pe Dumnezeu, ce să facă? Și a spus Dumnezeu, înconjurați cu sicriul legii preoții, de șap în șapte zile câteodată, în șase zile câteodată, cetatea Erihova. Iar în a șaptea zi, de șapte ori, sunt conjurate. Și la în fiecare înconjurare, preoții, putând să fiu legii și alți sfârșitori, să sune din buciuri. <laughs> și atunci cetatea șaptea zi a căzut. Înainte de a asedia cetatea Erihova, S-au trimis niște scoadei de către ii care venau deja din pământul, robiei, Egipt, să vadă să cerceteze pământul, cum o e bogat, e sărac și cum sunt oamenii, că nu i-a cunoscut niciodată pe aceia care locuia în cetatea de Erihonului. Erihonul de astăzi, unde va fi și de pe Iescoatele au fost sinuosite cumva de către autoritățile iericornului și căutau să le omoare. Au scăpat cu fuga că o oarecare femeie imorală cu numele de Raab din iericorn și foarte cunoscută în iericorn pentru de ei ușoare, i-a deschis foaia și i-a închis în curtea ei. I-a dus undeva în podul casei și a spus stați acolo că s-ar putea să fiți urmăriți și vine să vă caute să vă urmoare. Căutând, nu i-a găsit. Iar nata i-a dat, dat unul peste zidul cetății, fiindcă a dat casa învită de zidul cetății în podul și le-a spus duceți-vă și fugiți în munte și stați 3 zile ca aceștia vă caută și în jurul cetății trei zile. Dacă nu vă găsește la poporul vostru, dar eu, fiindcă vă salvez, aveți grijă, erihonul va cădea în mâinile voastre. Eu sunt totul lucru orașului, dar măcar să aveți mila de mine și, dacă se poate, și de familia mea. Și eu au căzut la pace și a spus, bine, dacă tu spui așa că va cădea erihonul în mâinile noastre, să-ți un semn în roșu, la casa ta, ca atunci când vom asedi și vom face întâi să fii păzită, să nu fii ucisă. Că și tu ne-ai salvat Și așa s-a întâmplat. Că ea a fost salvată împreună cu familia ei și unul din între căsătorindu-se cu ea, l-a născut pe s Și de aici iarăși mai râna săgea, abolisia și ajungem la un altul. La Paul care l-a născut pe Oviut și Oviut l-a născut pe Ezei Tatălui, Da. Această femeie a lui era o femeie din neamuri străine, pădâine. Dar fiindcă era săracă și era smerită, a reușit să aprece in inima unui și s-a trăsătorit cu ea. Și așa l-a născut pe Ezei. Să ne oprim la aceste două puncte din genealogia Mântuitorului. Rup, deși era o curbă, cum o numește Sfânta Scriptură, iată că s-a îndreptat fiindcă a oprit păcatul și, căsătorindu-se, dă o piatră de temerie, încă o rădăcină în genealogia Mântuitorului. Iubiți că din ceoși, cealaltă râu avea să stea o altă piatră de Tenerie cum și-a lăsat casa tatălui său și viitorului tatălui său și a mers spre credința monoteistă iudaică, era lucrul ei îndreptat la Dumnezeu și din acest motiv și Dumnezeu le pune pe aceste femei și le nominalizează lucru greu de făcut în Sfânta Scriptură ca fiind cele care au născut ramuri de în genealogia Mântuitorului. De ce Mântuitorul nu se rușinează cum ne rușinăm noi fanfaronii lumii în genealogia noastră? Arată că Dumnezeu îi primește pe toți oamenii numai cu condiția să acceagă spre lucrurile Dumnezeiești. Să lepede, cum spune prorocul David, ascultă fică și vezi uită pe casa tatălui tău și pe poporul tău. Neamurile erau preînchipuite prin Ra-a, Din, Erihom și cu copoare creiau în cea mai groaznică promiscuitate, de care nu și groază să grăiesc. Nu vreau să vă spun bure, că nici nu este de bună cuvință și nici cultură nu o putem nominaliza aceasta care se practica asta și care se practica în rădăcina încă de atunci. Era unul cea mai josnică treaptă de care și animalelor era rușine să se numească oameni. Așa cum noi ne bagiocorim și ne jicnim cu inventive de pe seama animalelor. Dacă ar avea animalul grai, ar spune, nu sunt eu bol sau porc." Imi ca cam rușine cu tine, după cum faci. Deci din oamenii de atunci Trăinii în păcate groaznice datorită idolatriei nu erau mai găsuri decât Rahab. Precum și Rud, din care s-a născut deserul, a lăsat și a părăsit casa tatălui său și credințele și au mers spre pe credința cea adevărață. Iată că Mântuitorul se arată în curgerea vremii, a istoriei și a lui, când la remorcă toată lumea nescârpindu-se de păcatele în care zăceau. Ne dă o dovadă de bunătate, de blândețe și iarăși venim la marele lucruri de care ne este greu să facem, să punem oprim de și ne și ce a fost feric, să ne îmbrăcăm în omul nou al creștinismului unde zace acea frumusețe, acel parfum al Domnului Hristos. 14 ani s-au scurs de la Abraham până la primul împărat, la dar. De fapt, primul împărat a fost Saul, dar fiind ogel, i-a luat Dumnezeu viața și s-a născut al doilea împărat David, în acel ea seminție avea să se nască Hristos. 14 ani avea să se uh, scurgă de la David până la robia babiloniană, care iarăși a fost un moment crucial pentru poporul Dumnezeu, și de la, de la robie până la nașterea lui Iosif, Tutorele lui Hristos încă 14 ani. De ce categorisește în trei etape? Poporul lui de care am vorbit, este singurul popor în lume, în istorie, curs de la Dumnezeu cărora li s-au dat darul minunilor și legea, avea să fie au condus de că, în trei etape de către trei tipuri de conducători. De la Abraham și până la David aveau un conducere judecător. Erau complet de judecată și toate lindicile între ei se judecau de către completul acela. A pus legea aceea și a venit împărat, primul împărat și bun a fost David. Iară se scur 13 ani până la robia în Babilon. De ce 13 și spune aici în Evanghelia 14 ani? Se soboată al 14-lea neam, robia fiind. Deci robia nu mai e ca fiind neam. Um, în genealogia Mântuitorului ne aduce în prezența al 14-a persoană. Și Zesopate, robia ca fiind a 14-a Iar de la robie, care a durat 70 de ani, și până la nașterea lui Iosif, avea să se scurgă 14 ani. De ce îl pune pe Iosif în carte, Evanghelistul Matei și nu o pune pe Fecioara Maria? În legea iudaică trebuia să se păstreze căsătoriile. Când cei doi se căsătoreau, trebuiau să fie din aceeași seminție și din aceeași familie. Ca să-l pună în prestanță pe Iosif, care avea să fie o persoană, frumos descrisă în Evanghelie tutorele Domnului Hristos, i-a pus genealogia lui, că implicit se dădea și genealogia mai ce tot, Că Maica Domnului, dacă avea să fie lovită de Iosif, după lege nu făcea parte din altă seminție, ci tot din seminția lui Iuda și din casa lui Tatăl. Mai ca Domnul Afin avea să fie explicată mai târziu, după mama că din Ioachim, care se făcea din genealogia lui Iuda, avea să fie din neamul părădesc, iar din Ana, din neam, preorțesc ea se făcea din seminția lui Aro. Dragi călieciori, Mântuitorul trebuia să culeacă toate cele trei tipuri de judecat. După robia babiloniană avea să fie o altă conducere preoția, iar Mântuitorul avea să vină judecător, împărat, nu omenesc, peste păcat, și ca preot marul la iar când spune că Iosif nu a cunoscut-o până când l-a născut pe Cel Întâi Născut, adică pe Mântuitorul, nu a cunoscut-o pe ea, să nu ne ducem cu mintea mai departe. Ce aici spune că nu a cunoscut-o în Demnitatea și în Dumnezeirea ei. Că el s-a speriat când a văzut-o încredată pe Maica Domnului. Și așa cum era și Tamar, când îi creștea pântecele în casa socului ei și era presupusă de adulte, tot așa și Maica Domnului. Iosif știindu-se nevinovat la acest lucru, fără numai că, tu ai greșit cu cineva. Și atunci, era culpabilă de vreau pe deapsa iudeilor din de cei ebraică. Iar ca Domnului care știa Tana și nu a spus-o, când a discutat cu Îngerul și a spus că tu vei naște pe Mesia, s-a lăsat smerită și atunci a fost dus la Sinedru și a luat apă, a și unul și atunci s-a dovedit că totul este curat și de la Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Deci acest până nu a cunoscut-o pe ea, nu se înțelege într-un pește. El era împătrânt de pălusește astea. Sunt împătrântii de așa cum am. Înviați după televisoare și după alte nebunii, dar de moment, că Sfântul îi tot trece. Din acest motiv că oamenii ei că Sfânta Scriptură și legea scripturistică vă nu pot să înțeleagă ce de frumoase Dumnezeu ești. Că nu totul este a face după poftă. Vedeți și de voastră și încerc scurse de delicoare care nu aveți copii. Oricât ați fi un pot de frumoși, bogați, sau ceva de dat pe frățile voastre, totuși dacă n-a fost un copil să facă scârție. Cade toate deștietul lor, dacă era un drum care să-l în acolo și tu să-l crești, era altceva. Oamenii atunci alergau după copii, iată când se întorc prezintele azi și abortează sau faptul cum o am, Il sau Adnan, fiii cu Iuda. Dragile mei, va da Dumnezeu rod și vă bateți de nobilul dara lui Dumnezeu. Și multe din frățile vase v-ați lăsat cu după pofta voastră. Și Dumnezeu, văzându-vă presta pronunciți în așa ceva, l-a luat darul. unde s mai sunt Lacrimile de bucurie de cândva când erai tânără și acum s-au întors, sunt în lacrimi de tristețe pe ți-a luat de s Toată ne-a îndubărâmiat în Dumnezeu, că numai El știe ascunsurile din Omului, El știe părsurile Lui și El îl bucură pe Om și când se retrage, Omul se regisează. Deci nașterea lui Isus Hristos, atât de tare este descrisă în Evanghelia de astăzi, leagă atât de frumos genealogia lui de mii de ani, ceea ce nu a fost pentru nicio persoană sau personalitate din istorie. Mulți păgâni sau drepți au încercat să strălucească chipul cuiva, nu s-a întâmplat. Cât au scris, câte condei au tociți comuniștii să scoată un chip strălucit al lor, nu s-a reușit, era. E ca și cum mai împodobii o să sluptă, sau împodobii un mort și să-l parfumească tot tați Uitați-mi expresiile, în în suflet, dragi religioare, acestea sunt anile de Sfinte scrituri. Acum, ce se întâmplă în Dumnezeu, poporul iudeu, Deu, și știți că s-a pornit război cumplit cu morți, cu răniți, cu sălămâi din Palestina, chintesența acestui program, aș putea să spun, este ceata dintre doi frați, dintre Ismail și Isaac. Fraţi, de un tată cu Avram și din două mame. Ei sunt vitreci. Cel cuvântat este din tatăl Avram și din bine cuvântată Sara, din care se trage locuitorul. Iar celălalt Ismail este din tatăl Avram și din slujnică din Agar. Dar acesta a fost atât de obraznic încât că l-a scos Avram, și s-a strămâtat spre părțile Egiptului, popoare spurcate în faptele lor de unde s-a și s-a unicit păgânătatea cu toată drena de păcate. Acum caută să-și reverice pământul. Cum mai de ce creziile că mi-a lăsat mama putea în mânt. Nu că vreau eu și mergeam la proces să mă genuiască de banii pe locul ori, ce scuze dacă sunt bine. Dar ei acum, ajungând la mari puteri Frate, frații, descendențe, bineînțeles. Ismail, o alate stau călare pe un bazin imens de petrol, care este strict necesar pentru mașinismul de astăzi, fără de el nu se poate mergea. Iar fratele lor, iudeul, stătălară pe de, de banii și conduce lumea din alte frâine. Și tot ce se întâmplă, crime, războare, toate de abominabile la timpul acesta, de, din care nu putem înscudem și etionismul, că această hidră trebuie să intre și în miserică, se întâmplă datorită acestor două litigi. Pământul pe care stau șaptelele. Și vedeți că mai scapă scritorii zilelor de astăzi litigiul. Că tatăl nostru, Abram, este. Iar budeiei spun că e al nostru. Își parte Abram. Într-adevăr, ei sunt frați, Dar sub această ceartă, cade toată lumea. Ne punem întrebarea, de ce? Mor oamenii vinovați? Sau sunt luați tauri? Cum este Marea Americă, Pastoasă că este ca un taur cu veriga noastră care nu are identitate. E luat ca un goliat ca să apere lumea, chipurile. Dar de fapt are un singur popor ca oamenii nevinovați din cauza că Dumnezeu și-a luat apotărământul de pe restul lumii, că și la rândul lor oamenii l-au lepădat pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu îndrăcit și-a luat protecția și oamenii carne vinovați. Așa va este a fost de, la revoluție încoace de când s-a luat la nouă și va fi de acum oameni vinovați la în Afganistan și mori sau acolo. S-au dus în Kosul și vor merge în Palestina unde se vede că-i puteri cu puntele, de nu Pute rău aproape de Jos nu este vinovat pentru acest lucru. Sunt mofturile oamenilor, sub incidența cărora cap multe victime, dar la rândul lor, vă spunea și înțeleptul Solomon, lațul nu se întâmplă decât fărțelor care sunt negrije. Așadar să fim cât mai precauni, mai sensibili, cu ce de Dumnezeu ești, ca și Dumnezeu, văzând ne în cugetul acest lucru frumos și el să fie vrat cu noi și viitor deschidirea sa. Iar pe plântul care se va naște să-l dăudăm cum putem după puterile noastre în slavă și ci cinste și și sec.